Марк дивився на широку спину капітана, на його могутні крижі, на сірий йоржик цупкого волосся і на дебелі руки. Склавши їх за спиною, капітан ритмічно поплескував товстими пальцями по блискучому пластикові куртки. «Що йому до всіх зірок на світі?» – подумав Марк. «Хіба його обходить їхній розмір, світність, спектральний клас?» Спідня Маркова губа смикнулась. Цей капітан просто ще один нонкомпос, от і все. На цьому кораблі самі тільки нонкомпоси. Так їх називають у його рідній мнемонічній службі. Всі тут нонкомпоси. Без комп'ютера негодні й п'ятнадцять піднести до Куба. Марк відчував себе геть самотнім. Та що вдієш? Марна справа щось пояснювати нонкомпосові. І він сказав, тут так густо зірок. Як гороху в супі, це тільки здається, містере Анунсіо. Капітан у прізвищі Марка вимовляв С замість Ч, і цей звук різав Маркові вухо. Середня відстань між зірками в найгустішому скупченні понад Світовий рік. Місця за досить, а? а на вигляд тіснувато. Я з вами згоден. Коли вимкнути світло, то вони засяють як трильйон лелітоп чи схольма у вібруючому силовому полі. Але капітан не запропонував вимкнути світло. Просити ж його Марк не збирався. «Сідайте, містер Анунсіо», – запросив капітан. «У ногах правди нема, а? Ви палите?» «Не заперечуєте, якщо я запалю?» «Шкода, що ви прийшли сюди не вранці». О шостій годині локального часу тут була чудова панорама обох лагранжів. Червоний і зелений ліхтарики. Наче світлофора, а?» «А ви зі своєю космічною хворобою, можна сказати, прогавили весь політ? Що, не переливки було, га. Ті нескінченні «га» капітан вимовляв з якимось собачим виском, начебто для того, щоб дратувати Марка. Він тихо відповів. «Тепер у мене все гаразд». Капітана така відповідь, здається, мало задовольнила. Він пихнув сигарою і втупився у Марка з піднасуплених насуплених брів. Потім Поволі промовив. Хай там як, а я радий з вами зустрітися. Познайомимося трохи ближче. Потиснемо один одному руку. Наш Треге вже не раз виконував важливі рейси за завданням уряду. І завжди все було гаразд. Я не мав ніколи жодної халепи. І не бажаю мати якусь халепу. Ви мене розумієте? Марк не розумів. Він і не збирався розуміти. Його очі знову жадібно уп'ялися в зоряну картину. Розташування зірок дещо змінилось. Капітан на мить перехопив його погляд. Він спохмурнів і якось дивно смикнувся, не наче хотів знизати плечима, та передумав. Тоді неквапом підійшов до пульта керування і по цяткованому зірками ілюмінатору ковзнула металева штора, сховавши під своєю велетенською повікою всі космічні чари. Марк аж підскочив і загорлав у нестямі. «Що за дурниці? Я ж їх лічу, ви не вігласе!» «Лічиш?» – спалахнув капітан, проте стримався і примусив себе вибачитись. «Даруйте! Але нам треба поговорити трохи про справу». Він трохи наголосив останнє слово. Марк знав, про що йдеться. «Розмови ні до чого». «Я хочу подивитися бортовий журнал. Я повідомив вас про це по селектору. Зважте, через вас я вже згаяв кілька годин». «Сподіваюсь, ви повідомите мене й про те, навіщо вам треба подивитися бортовий журнал, га?» запитав капітан. «Ви перший, кому таке заманулося. У вас є повноваження?» Марк аж закляк від подиву. «Капітане? Я з мнемонічної служби». «А тому можу дивитись геть чисто все!» Капітан запахкав сигарою. Спеціальний сорт сигар для космічних польотів. Завдяки доданому оксидаторові виключається витрачання атмосферного кисню. «Он як? Ніколи не чув про таку службу. А чим вона займається?» – обережно запитав капітан. Марк відповів, як відрізав. «Мнемонічна служба й годі!» Мій обов'язок – дивитися, що іде завгодно, і запитувати, про що завгодно. І мені надано саме такі повноваження. Якщо я не захочу, журналу ви не одержите. Ваша думка нічого не важить. Ви нонкомпус. І тут капітана прорвало. Він жбурнув сигару на підлогу і люто розчавив її черевиком. Потім підібрав недокорок і дбайливо запхав його в отвір сміттєпроводу.